ما شئت يا ربي يا كوم أنت المغيمن و المعين أنت المعين ما شئت يا ربي أنت أنت ما شئت يا كوم أنت المغيمن و المعين ربي يكون أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلائط كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين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 <تصفيق> <تصفيق> أنت المهيب والمعين انت المعين متعذر بالرسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويم إجمع ورابسكم يزكوا ima dva značenja prvo značenje je saglasnost jednoglasnost kaže se ejma kaumun ara keda složili su se oko određenog pitanja drugo značenje odlučna čvrsta namjera u ovom značenju riječ ejma je upotrebljena u sedem deseti prvom ajetu surei Yunus u kojem se kaže audu billahi minas shaytanir rajim fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumme la yakun amrakum alaikum gummeten thumme qdu'u ilaye wa la tunzirun onda se u surjeci Nuh a.s. njegovu narodu onda se zaedno sa božanstvima svojim odlučite i to ne krijte, zatim to onda nadamnom izvršite i ne odgađajte. Fe e u emrakum odlučite, donesite odluku. I se u pravnoj nauci definiše kao jednoglasnost mučtehida vrhunskih islamskih učenjaka, Muhammedu ummeta posle njegove smrti u nekom vremenu u bilo kojem pitanju. O definiciju ćemo pojasniti. Jednoglasnost je jedinstvenost mišljenja ili uvjerenja koje se manifestuje kroz zajednički javni stav ili zajedničku praksu ili kroz sintezu jednog i drugog javni stav i praksu ili na način da jedan dio islamskih učenjaka iznese u javnosti svoj stav ili ga u praksi primjeni a drugi učenjaci to šutnjom odobri, prešutno odobri. To je jednoglasnost. Mučtehida. Mučtehid je pravni ekspert, stručnjak, koji ulaže maksimum napora u iznalaženju šerijatskih rješenja i pri tome ostavlja dojam da je rješenje do kojeg je došao njegov krajnji napor ummet ummeta Muhammeda ummet je, je skupina ili zajednica ljudi koju povezuju određeni interesi i zajedničke vrijednosti ovdje se isključivo misli na vjernike Sledbenike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u bilo kojem vremenu. Jednoglasnost mučtehida Muhammedovog ummeta isključuje ova odrednica, isključuje jednoglasnost muqallida epigona sledbenika mučtehida Također isključuje jednoglasnost awama, običnog puka. njihov Njihova jednoglasnost, njihovi džma, nema pravnu snagu. A isključuje i jednoglasnost mučtehida iz nekog drugog ummeta, koji pripadaju nekoj drugoj vjeri. Zato se kaže jednoglasnost mučtehida Muhammedovog, sallallahu wasallam, ummeta, da bi se isključilo sve spomenuto. Sintagma posle njegove smrti isključuje ižma koji se desio za njegovog života. Jer takav ižma konsenzus ako je i postojao nema nikakvu hravnu snagu. Ižma u vrijeme poslanika saosen i nema za ne postoji nikakva potreba jer je poslanik salallahu vaselem, tumač objave dostavljač objave i nema potrebe usaglašavanja oko bilo čega objava mu dolazi direktno od allaha žaldašanu i on je e, svojim, svojom praksom i svojim primjerom e, potvrdio i primjenio objavu u jednom vremenskom periodu u bilo kojem vremenu, u vremenu Ashaba ili poslije njih. Nije uvjeti spravnosti i džma, odnosno konsenzusa, da on predstavlja mišljenje svih učenjaka iz različitih vremena. Tako nešto je i neizvodivo i nezamislivo. Važno je da se i džma u jednom vremenu da se islamski učenjaci saglasili u jednom vremenu i obaveze je postupati po uh, njihovom, njihovom zajedničkom stavu. U vezi iz bilo kojim pitanjem nam govori da predmet i džma može biti čisto vjersko pitanje, kao što su propisi namaza, tumačenja, ajeta i hadisa, može biti svjetovno pitanje, ustroj vojske, način upravljanja državom, može biti filozofsko pitanje, pitanje postanka svijeta, a može biti i jezičko pitanje, pitanje funkcije određenih arapskih čestica kao što su fa, thume i slično tome. E, dakle, i džma sadrži sve ove definicija iđma sadrži sve ove elemente i mora sadržati sve spominute elemente da bi bio ispravan da je to jednoglasnost muć tehida, pravnih stručnjaka iz Muhammedovog saoselem ummeta nakon njegove smrti u bilo kojim vremenu i u vezi s bilo kojim pitanjem postoje dvije vrste iđma konsenzusa Prva vrsta je javno deklarisani konsenzus ili iđma sarih jasni iđma, javno deklarisani. A druga vrsta je preješutni konsenzus ili iđma sukuti. Javno deklarisani ili iđma as-sarih je kada, su, kada islamski učenjaci uz postignutu saglasnost iznesu javno svoj stav u javnosti i potvrde ga konkretnim dokazima. A prešutna saglasnost je kada jedan dio učenjaka prešutno odobri mišljenje onih učenjaka koji su izišli u javnost i odredili se prema nekom pitanju. Pod uvjetom da taj učenjak Nije bio da ti učenjaci nisu bili spriječeni u javnom deklarisanju. Da ih u tome nije spriječio neki razlog. Strah i slično tome. To je prešutna saglasnost. Ako se jedan dio islamskih učenjaka oglasi u javnosti i iznesu stav određenom pitanju, a drugi to prešute, a nije bilo razloga za prešučivanje, nisu spriječeni u tome to ćemo smatrati prešutnom saglasu, saglasnošću naravno na većem stepenu je e, i sari kada učenjaci svi zajedno iziđu u javnost i oglase se po odriženom pitanju i navedu konkretne dokaze za to postavlja se pitanje koja je koristi džma kada on u suštini predstavlja potvrđivanje ili verifikaciju već ustanovljenih normi i propisa u Kur'anu i Sunnetu. I on u suštini ne donosi nikakvu novinu. I kada je jedan od osnovnih temelja njegove ispravnosti da bude zasnovan na Kur'anu i Sunnetu. I nezamislivo je Da se islamski umet usaglasi oko nečega što predstavlja, što proturiječi Kur'anu, tekstu zakona ili ga derogira. Kad sve to znamo, koja je onda koristižma? I pored svih navedenih činjenica, postoji konkretni koristižma. Prije svega, konsenzusom o temeljnim vjerskim pitanjima ili temeljnim vjerskim istinama. Tim istinama mi dajemo na važnost i naznačaju i štitimo ih od bilo koje vrste skrnavljenja i iskrivljivanja. Trebamo znati da su islamski učenjaci postavili precizne kriterije, precizna pravila za sve one koji se žele baviti islamskim znanjem i koji žele proučavati i tumačiti Kur'an i Sunnet. Od tih pravila i principa nije dozvoljeno odustajati i nije dozvoljeno suprotno njima postupati. Nepostojanje institucije konsenzusa kojom bi se jasno razgraničila primarna od sekundarnih pitanja i pitanja koja ne mogu biti predmetom rasprave i propitivanja koja su u islamskoj terminologiji poznata kao usul osnove vjerovanja i pitanja koja mogu biti predmetom rasprave rezult, rezultirala su velikim brojem razilaženja unutar drugih religija pa čak i u suštinskim pitanjima šta je razlog tih razilaženja? Nepostojanje institucije konsenzusa koju mi muslimani imamo i zato konsenzus štiti temeljne istine vjeri u islamu se svako odstupanje od konsenzusa u najmanju, u najblažu ruku smatra zabludom. A u određenim situacijama odstupanje od konsenzusa se smatra vjeroodstupništvom. Otpadništvom. To je korist iđma. Zahvaljujući iđmao mi smo sačuvali svoju vjeru. Iđma štiti temeljne istine vjeri. Također spoznaja da, post, da unutar islamskog prava i doktrine postoji veliki broj pitanja koji su predmet konsenzusa. Ulijeva dodatno, dodatnu smirenost i samopouznanje kod vjernika. Ujedinjuje islamski umet. I zatvara vrata svim destruktivnim faktorima koji... I najmanje razilaženje među muslimanima koriste za širenje neprijateljstva i unošenje fitne među muslimane. I zato je koristan ižma. Neki ljudi kažu pa učenjaci su se razišli u, u, u mnogim pitanjima. Da, razišli su se u mnogim pitanjima, ali je znatno veći broj pitanja oko koji se islamski učenjaci slažu i koji je nikada niko nije doveo u pitanje dovođenje tih istina u pitanje dovodi u pitanje čovjekov ima islamski učenjaci su se usaglasili da je musliman dužan tokom dana i noći obaviti pet dnevnih namaza ako bi neko rekao da je obaveza da su da je obaveza obaviti izvršiti četiri namaza ili šest namaza ili sedam namaza on bitom svojom izjavom ugrozio svoj iman doveo bi u pitanje svoj iman prema tome idma vjernik kudaje sigurnost smirenost zatvara vrata fitni zatvara vrata smutnjama Nakon što su se islamski učenjaci iz prethodnih generacija usaglasili oko nekih pitanja, ta pitanja više niko danas ne može dovesti u ne može ubaciti sumnju u tim pitanjima. Iako bi pokušao, njegov pokušaj bi završio neuspješno. Kijas analogija U arapskom jeziku riječ kijas se koristi u dva različita ali srodna značenja. Prvo je mjerenje. Kaže se kistu felbe bizdirari izmjerio sam odjeću laktom odnosno aršinom. A drugo značenje je izjednačavanje. Sravnjivanje kaže se fulanun laju kasubi fulanin taj i taj čovjek se ne može porediti sa onim čovjekom. U šariatskom pravu kijas se definiše kao izjednačavanje novonastalog pravnog slučaja sa izvornim pravnim slučajem s ciljem objedinjavanja propisa na temelju postojanja zajedničkog pravnog razloga u oba slučaje. To ćemo najbolje razumjeti na primjer. U ajetu, Allah, u kuranskom ajetu u suri Al-Djuma, Allah želešanu kaže, Audhu billahi mine shaytanu rajim, Ja o vi, koji vjerujete, kada vas pozovu na namaz u petak, požurite ka spominjanju Allaha i ostavite kuće. vjernici, kada se u na molitvu pozove, kupo prodaju ostavite i idite molitvu obaviti. To vam je bolje, neka znate. Zakonski razlog norme zbog kojeg je Ova norma i propisana u ovom primjeru je bavljenje trgovinom za vrijeme ezana, koja može dovesti do ostavljanja džume namaza. Analogno tome, svaka druga aktivnost ili posao koji također može dovesti u pitanje obavljanje džume namaza ima isti tretman. Drugi primjer. Rekao je poslanik s.a.v. ubica odnosno zakonski nasljednik koji ubije svog ostavitelja nema pravo na nasljedstvo. Zakonski razlog norme u ovom primjeru je želja ubice, da se pomoću ubistva domogne, prijevremeno domogne svog zakonskog dijela u nasljedstvu. A norma je zabrana ili njegovo isključenje iz nasljedstva. Po istom principu možemo spriječiti bilo, koje, e, bilo koju drugu osobu koja na nezakonit način želi doći do, do svog zakonskog prava, možemo je spriječiti u tome. Kao što je u slučaju sa e, primaocem oporuke. Ako bi primalac oporuke ubio oporučitelja, kako bi ubrzao izvršenje oporuke u svoju korist biva o, o, biva uskraćen za za svoj zakonski zakonski dio ili ono što mu po zakonu pripada Ne treba napominjati da se ubistvo i u jednom i u drugom slučaju tretira kao teško krivično djelo za kojeg je predviđena najstrožija kazna Analogijom se ne ustanovljava novi propis nego se samo ukazuje na postojeći propis koji može poslužiti kao osnova za normiranje i e, pitanja ili slučaja koje nije obuvačeno tim e, tekstom ili koje, e, za kojeg nema rješenja u zakonu. Iz definicije se jasno vidi da Ana, da se analogija temelji ili da analogija ima četiri konstitutivna elementa. Elementi ki asa su osnova, el asl, ili izvorni pravni slučaj koji ima rješenje u, u zakonu. U našem Slučaju, a, ta, a to rješenje je utemeljeno ili na Kur'anu, ili na Sunnetu, ili na konsenzusu na iđmao. U našem navedenom primjeru, primjeru a, namaza, a, primjeru obavljenja trgovinom petkom u vrijeme ezana za džumu, osnova je trgovina. To je o, izvorni pravni slučaj u navedenom primjeru. Drugi konstitutivni element, sastavni element Kijasa je Fera, a to je novo nastali pravni slučaj koji nije naveden u zakonu i za kojeg treba iznaći pravno rješenje. U primjeru kojeg smo naveli to bi bila svaka aktivnost ili svaka djelatnost koja može biti uzrokom propuštanja džume Namaza. Kao što je rad na polju, rad na gradilištu, proizvodnja ili bilo koja druga aktivnost koja će čovjeka omesti u obavljanju i izvršavanju dužnosti. U ovom slučaju džume namaza. Treći konstitutivni element kijasa je norma osnove, odnosno pravno rješenje koje se odnosi na izvorni pravni slučaj. U našem slučaju to je zabrana trgovine u vrijeme e ezana za džumu namaz. I četvrti sastavni element kijasa je illet, zajednički ili jedinstveni pravni razlog i obilježje koji je bilo uzrokom da zakonodavac donese normu za izvorni pravni slučaj i da se ta norma prenese na no nastali pravni slučaj. To su temeljni ili sastavni dijelovi kijasa bez kojih kijas nije ispravan. Postavlja se pitanje u temeljenosti kijasa. Šta je dokaz da je kijas legitiman i da je on izvor šarijeta. Na utemeljenost Kijasa, na njegovu šarijatsko pravnu utemeljenost i legitimitet ukazuju i Kur'an, i sunnet, i jednoglasan stav Ashaba radijallahu anu. O ukazivanju Kur'ana na Kijas poznati islamski učenjak Ibnul kajim kaže Uzvišeni Allah Ukazao je ljudima na tijas na više mjesta u svojoj knjizi. Uporedio je mogućnost drugog stvaranja nakon smrti sa prvim stvaranjem. Prvo je stvaranje učinio osnovom, a drugo ogrankom. Uporedio je oživljavanje mrtvih nakon smrti sa oživljavanjem zemlje, bujanjem bilja nakon njene obamrlosti. Uporedio je ponovno stvaranje kojeg su porekli nevjernici sa stvaranjem nebesa i zemlje, što predstavlja kao i prethodni primjeri argumentaciju takozvanim razlogom u toliko prije. Uporedio je život nakon smrti sa buđenjem i sna. Naveo je primjere iz različitih oblasti, a sve su to racionalne analogije i rezoni kojima upozorava ljude da određeni slučaj ima tretman njemu sličnog slučaja svi ovi primjeri koje Kur'an navodi su primjeri Kijasa kojima on želi navesti ljude da porede stvari, da upoređuju i da sličnim stvarima daju sličan tretman da ih jednako tretiraju to je Kur'anski princip a to je u stvari analogija U praksi Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam nalazimo mnogobrojne primjere upotrebe analogije kijasa, što ne ukazuje na to da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam qiyas smatrao legitimnim šerijatskim izvorom. Evo nekih od tih primjera. Poslanik sallallahu alayhi wa sallam je rekao o posudi koju je zalokala mačka, fa inna ha lejset bi neđis, inna ma hije mine tawva fina alaih. Mačka nije nečista, ona vas obilazi i često boravi među vama. Poslanik, s.a.v. je u ovom hadisu pojasnio da je zakonski razlog norme, to je čistoća uh, posude koju je zalokala mačka i preostale vode u toj posudi taj što se mačka često kreće u ljudskoj blizini i što često borevi među ljudima to možemo razumjeti kao poslanikov sa osredljem namjeru za uopćavanjem propisa i njegovim prenošenjem i na druge slišne situacije prenošenjem ovog propisa i na druge životinje koje kod kojih postoji isti pravni razlog a to je često kretanje u ljudskoj blizini ili čest boravak među ljudima zašto je poslanik salavlava mislijem ovdje uh, naveo ovaj razlog da bi ukazao da se ovaj propis odnosi i na druge slične situacije jer zamislite da je da, da, da je Kur'an da su Kur'an i Sunnet pobrojali sve propise koliko bi u kojem obim bi bili i koliko bi bilo potrebno da obuhvate sve pojedinačne pravne slučajeve zato postoji kijas analogija analogijom izjednačavamo novo nastale primere novo nastala pitanja zakonom netretirana pitanja sa već postojećim pravnim slučajevima pod uvjetom da između njih postoji zajednički pravni razlog ili svojstvo ili obilježje koje ih ujedinjuje i koje im daje isti, isti propis. Poslani sa osrljem u ovom, kao i drugim primjerima, je htio ukazati upravo na to, na legitimnost upotrebe kijasa i ustanovljavanja propisa putem analogije. Svi poznati autori usulskih dijela su prenijeli jednoglasan stav ashaba u pitanju primjene analogije na slučajeve koji nisu izravno obuhvaćeni zakonskim tekstovima. Bez osude takve praks, prakse o, od strane bilo koga od njih. Primjena kijasa, kako kaže Fahruddin Razi, bila je predmet konsenzusa među ashabima A ono što je predmetom konsenzusa među ashabima, to je istina. Prema tome upotreba kijasa je dozvoljena. U hadijskim i fikskim dijelima navode se brojni slučajevi u kojima su ashabi radijallahu anhum primjenjivali tijaz. Poznato je da je Ebu Bekr radijallahu anhum svoj stav o obaveznosti borbe protiv otpadnika, onih koji su odbili dati zekat islamskoj državi, temeljio nakijaz, on je polazeći od činjenice da su, da se, ku, da se namaz i zekat često zajedno spominju u Koranu i da su i namaz i zekat islamski fundamenti, došao je do zaključka da bi za one koji ostavljaju i odbacuju e, zekat trebala važiti ista kazna kao i za one koji namjerno odbijaju obaviti namaz. On je ovdje upotrijebio kijas, analogiju, što nam govori i potvrđuje da je kijas legitiman šarijatski izvor. I da ga je dozvoljeno koristiti kada u Kur'anu ili sunnetu, nemamo o, pojašnjenje konkretnog pitanja o, za koje želimo i znači propisu. Također poznata je izjava Alije radijallahu anhu, koja ukazuje također na dozvolu analoškog zaključivanja o, upitanje za konzumenta alkoholnih pića odnosno za njegovu kaznu rekao je kada pije opije se kad se opije nije u stanju kontrolisati svoj govor a onaj ko nije u stanju kontrolisati svoj govor potvara druge ljude kaznite ga onda kaznom za potvor Alija radijallahu anhu je ovdje upotrijebio kijas upotrijebio je analogiju kada su ga pitali kako će kazniti konzumenta alkohola on je napravio poređenje, upotrijebio je analogiju, rekao je da onaj koji pije gubi kontrolu nad govorom. A onaj ko gubi kontrolu nad govorom e, vrlo je izvjesno da će potvoriti druge ljude. Zato ga kaznite kaznom za potvor. Ovo su jasni, e, nedvosmisleni dokazi, primjeri, dozvole upotrebe i korištenja kijasa prilikom ustanovljavanja propisa za novo nastale pravne slučajeve. Time bi mi zaključili ovo naše predavanje na temu uvod u islamsko pravo i s posebnim osvrtom na glavne šarijatske izvore. Molim uzvišenog Allaha žel da nam poveća znanje, da znanje bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu da nas učvrsti na pravom putu da od nas, od strani prokletog šeitana da ga udalji da naše srce očisti od oholosti, od zavisti od pakosti od lice mjestva, od širka i svega onoga što e, ljudsko srce prlja i što predstavlja koprenu zbog koje u ljudskom srcu ne može stići i duhoči Allahova dželešanu uputa i svjetlost aku lu qawli hada wastaghfirullahi ve lekum fastaghfiruhu innahu huvel gafurur rahim